Hetedik fejezet. Már régen feladtam a reményt, hogy pontosan számolhassam életem éveit. Megelégszem azzal, ha legalább a részletekben őségesen követhetem a napok, az évszakok futását. Tudom, lobáltus szörnyűködne, ha ezt olvasná. De azt is muszáj nyíltan kimondani, hogy az ő számításai sem voltak mindig pontosak. És olyan fontos ez. Be kellene látnunk, hogy az idő nem mérhető úgy, ahogy a látható dimenziók. Meg lehet számolni, hogy a kikötő köveitől hány lépésre van a palota nagy ajtaja, és hogy onnan hány lépcsőfok visz fel a lapos tetőre. Ezzel a feladattal egy gyermek is megbírkózik. De az idő más. A történések, a cselekvések felgyorsítják. A tétlenség, a várakozás szakaszai lassítják. Hiába méri tiszteletre méltó pontossággal gurru templomának udvarán a szent obeliszk, a napóra déltől délig a napok sorát. Azért írtam le ezt, mert a következő évet nyugodtan átugorhatom. Azoknak az óráknak a végtelensége, amikor a mécses lángját bámulva esténként egyedül voltam, és Enitet láttam. Nem tartozik ehhez a történethez. Nincs jogom ezzel feltartani titeket, késői testvéreim. Persze, csak hittem, hogy nem történik semmi. De nem az én hibám, hogy nem tudhattam olyan dolgokról, amelyek részesei éppen azt akarták, hogy ne tudjak róluk. De ez így zavaros. Rendet kell tartanom. Ez Ezigír megkapta azt a töbletet, amit szegény Szumur régért neki a salétromért és a szódáért, és királyi embere hozta el Avanába azokat az agyaktáblákat, amelyek az esküjét rögzítették. Amíg él, nem tárgyal többé tavapával, a szigetek védelmezőjével, dis urával. A tanács meggyugodott, a csípést kegyesen elfelejtette. És Eruá elején megérkezett Lágin levele bitámiból, hogy Ennit még a viharisten idején fiút szült, és a dennyár nevet adta neki. És én újra emlékeztem arra, amit Ennit a gyógyításházában mondott nekem. Néhány nappal később, rangjához illő kísérettel belovagolt Avanába Dárnam egyik főembere, Hénhis. Akkor még nem tudtam, hogy váratlan érkezése, az első láncszeme azoknak az eseményeknek, amelyek miatt ezeket a táblákat írom. Darnam, Mekridor egykori táborának jelenlegi vezére, bár személyesen soha nem találkoztunk, mindig barátságosan viselkedett a Naunikhoz küldött embereimmel, és készségesen teljesítette kéréseinket. Nem lehetett tehát okom arra, hogy hinhist, akit most láttam először, ne szeretettel fogadjam. A főlegény okos volt, és sokkal beszédesebb, mint testvérei. Hogy ennek ellenére nehezen értettük meg egymást, annak egyedül az volt az oka, hogy amit elmondott, meglehetősen zavaros volt. Igaz nem csak nekem, hanem Dárnamnak is. Éppen ezért küldték hozzá én Ist. Az történt ugyanis, hogy Dárnamnak az a ménese, amelyiket a legtöbbre tartott, megvadult és alatt. Két napba telt, amíg újra összeterelték. Ilyesmi még soha nem fordult elő, hiszen a naunik mindenki másnál jobban értenek a lovakhoz, és a kedvenc ménest a legkiválóbb csikósok őrizték. Akik viszont nem tudtak számot adni arról, hogy mi történt. Nem italoztak. Nem aludtak. Reggel annak rendje módja szerint a megszokott patakhoz terelték a lovakat itatni. Utána pedig már csak arra emlékeztek, hogy a nap alacsonyan áll a bárkán fölött, közeledik az este, és a ménes nincs sehol. Dárnam, ha ostobább és indulatosabb, bizonyára halára kínosztatja a csikósait, hogy vallják ki, mit hibáztak. De szerette, a legjobbaknak tartotta őket. Éppen ezért bízta rájuk azokat a lovakat, így hát a tábor gyógyító emberei küldte őket, vajon nem valami ismeretlen betegség áldozatai lettek. De a gyógyítók sem mentek semmire. A csikósokat egészségesnek találták, csak éppen reggeltől alkonyatig nem emlékeztek semmire azon a napon. Néhány csikós öngyilkossággal próbálkozott. Mert nem lehet a szégyennel tovább élni, hogy éppen velük a legkiválóbbakkal történhet meg ilyesmi. De sikerült őket idejében lefogni Darnam változatlanul valami betegségre gyanakodott Ezért állt most előttem Hín is Mindenki tudja, hogy a te városod orvosai a legjobbak a világon, Isteni úr Bár azóta ilyen eset nem történt, és a csikósok is egészségesek Az én uram aggódik, hogy ez mégis valami járvány Azért sem küldte el velünk a csikósokat, nehogy behurcolják ide. Hanem arra kér téged, hadd jöjjön velünk az az orvosod, akit a legalkalmasabbnak ítélsz. Hívattam Gamatut. Elmeséltem neki, amit Hinhis elmondott, mert Gamatu nem ismerte a nauni nyelvet. A végén még hozzátettem, bármilyen különös is, amit hallottunk, ha a vezér hisz a csikósainak. Akkor nekünk sincs okunk kételkedni bennük. Az orvos sokáig gondolkodott. Mit csináltak a csikósok, miután felébredtek? Nem aludtak, erősködött Hén is, én pedig tolmácsoltam. Hogy mit csináltak? Egész éjjel kétségbe esetten hajkurázták a lovakat. Ha Nanúr forrósága lett volna a testükben, Gamatú ez alatt a lázat értette. Akkor ilyesmire nem képesek? Mert néha olyan nagy a forróság, hogy a beteg nem emlékszik később semmire. Tette hozzá. Nem volt bennük forróság. Legfeljebb a szégyen égette őket, hogy ez megtörténhetett velük. Magyarázta híni is. És reggel az én uram, miután végighallgatta a történetüket, elküldte őket a gyógyítókhoz. Azok pedig azt mondták, hogy egészségesek. Így csak körbe-körbe járunk, gondoltam, de nem szólaltam meg, mert láttam tud töpreng valamin. Egy van, ami hasonlít ehhez, isten Uram, szólalt meg nagy sokára. Tudod, hogy nem minden orvos képes élni habamú titkos tudományával, hiába tanulja akármilyen szorgalmasan, az végső soron az atya adománya. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy nem minden betegre lehet hatni a titkos tudományjal. Bólintottam. Ennyit még én is tudtam a hipnózisról. A gyógyításházában pedig akadt néhány orvos, aki pompásan csinálta. Így van, Gamatu. De miért jutott most ez az eszedbe? Mert aki igazán mestere a titkos tudománynak, néha el tudja érni azt is, hogy a beteg utólag nem emlékezzék semmire. Vagy fordítva, az álom alatt, amit a betegre bocsát, olyanokat is kimondat vele, amire az éber állapotban valóban nem emlékszik. Ezért még a kimpadon sem valhatna róla. Megráztam a fejem. Most már értelek, Gamatu, de ez lehetetlen. Hogy kerülne ilyen mester éppen annak a pataknak a partjára? Az égből? Te is onnan jöttél, Isten Uram? Ez fájt, de tudtam, hogy Gamatu nem akart megbántani. Hagyd ezt, Gamatu! Te is tudod, hogy ez lehetetlen. Azután Hinhistől kérdeztem Náoni nyelven. Hányan voltak a csikósok? Heten, Isteni Úr! Azt mondja, néztem újra Gamatura, hogy a csikósok heten voltak. Tehát leszállt az égből egy mester, és képes volt egyszerre hét egyszerű emberre álmod bocsátani. Ha jól tudom, ti soha nem foglalkoztok egyszerre több beteggel, egyszerre csak egyet altattok. Hogyan lehet egyszerre hetet? Ne feledd, Isten Uram, vitatkozott Gamatu. A tapasztalat azt mutatja, minél egyszerűbb lelkületű valaki, Annál könnyebb elaltatni. Hénhés, aki egy szót sem értett az egészből, egyre aggódó pillantásokat vetett ránk. Légytürelemmel én is fordultam hozzá. Köszönjük uradnak, hogy elküldött ide az üzenettel és a figyelmeztetéssel. Az már bizonyos, hogy járvány nem fenyegeti se a tenépedet, se a miénket. De hogy mi történhetett a csikósokkal? akik, ahogyan mondtad, azóta is egészségesek, arra még nem tudunk válaszolni. Küldesz mégis orvost, Isteni úr? kérdezte nyugtalanul. Várj még egy kicsit, Hinés. Kamatu gondolatmenete addig logikus volt, hogy valamiféle hipnózisról lehetett szó. De hét embert egyszerre hipnotizálni. A parton. És ki? Ezeket a kérdéseket már fel sem lehet tenni, olyan képtelenek. Dühös voltam magamra, mint mindig, ha nem találom a megoldást. Ne vitatkozzunk tovább, Gamatu. Majd máskor folytatjuk. Most itt ez a jó ember, akinek a vezére fontos nekünk. Nem lenne jó, ha megneheztelne ránk. Jelölj ki valakit az orvosait közül, és menjen velük. Baja nem eshet. Legfeljebb egy kicsit összerázza a lovaglás. Eszembe jutottak korábbi tapasztalataim, amikor majdnem minden tavasszal meglátogattam Demgált, mert szerettem a drága királyt. Kárt meg nem tehet abban a hét csikósban, hiszen egészségesek. Gamatu összeráncolt homlokkal töprengett, szévid volt és halkszavú. De ha valami befészkelte magát a koponyájába, akkor ugyanolyan makacs volt, mint a mestere Dimmu. Lehet, hogy Dimmo éppen ezt a tulajdonságát felismerve tette meg utódjává, a sokkal gyorsabb gondolkodású, de néha kapkodó Godó Láskili helyett. Megértettem, hogy küldenünk kell valakit. Ha pedig már így van, akkor Jadritot ajánlom. Ő a legnagyobb mestere a titkos tudománynak. Hiányozni fog, és féltem is, bár valóban bízhatunk a naunikban. De annyi minden történhet az úton, és Jadrit tudománya páratlan, isteni uram. Igaz, fiatal és erős, és talán meg tudhat valamit. Mit? Egyet kös ki a levélben, amit dárnámnak küldesz. Hogy Jadrit azt tehessen a hét csikossal, amit akar. Furcsa kérés. Mit akarsz elérni vele? El fogja altatni őket, egyenként, és mind beszélni fog. Még nem akadt ember, aki nem beszélt Jádritnak, ha álmukban kérdezte őket. Tehát elmesélik neki szépen az égből leszállt mestert, gúnyolódtam. Nem volt szép dolog tőlem. Szerencsémre Gamatu elengedte a füle mellett. Nem tudom, mit mondanak majd, de nagyon kíváncsi vagyok rá. És persze meg kell kérni Talilt, mert Jádrit nem érti a nauni nyelvet, hogy az emberei közül olyan tolmácsot adjon mellé, aki tudja tartani a száját. Mert ki tudja, mit hall, amikor az alvó szavait fordítja. Gyanakodva néztem rá. Nem gondolod, hogy ennek az egész történetnek és dárnam kérésének nagyobb fontosságot tulajdonítasz, mint amennyit megérdemelnek? Nem, Isteni Uram. Nem éppen te tanítottál arra bennünket, hogy kutassuk mindennek az okát? Itt pedig úgy gondolom, nagyon messze vagyunk még az okoktól. Persze, tette hozzá kétkedőn, Egyáltalán nem biztos, hogy jádrit munkálkodása közelebb segít hozzájuk, de én engedelmeddel reménykedem. És te mondottad, hogy mindenképpen kell küldenünk egy orvost, nem tagadhatjuk meg Dárnam kérését. Tudomásul kellett vennem, hogy Gamatu győzött. Hinhésen láttam... Bár a naunikat gyerekkoruktól úgy nevelik, hogy nem mutassák ki érzelmeiket, mert a pusztai népfiainak szemében ez a legsúlyosabb illetlenség, hogy türelmetlen. Örömmel teljesítjük Dárna kívánságát. Csak hogy két embert viszel, nem egyet. Mert orvosaink, akiket vezéred olyan nagyra tart, nem ismerik a ti A legjobb orvost és a legjobb tolmácsot küldjük. De eszembe jutott, hogy ezt jobb most tisztázni. A ti gyógyító embereitek nem lesznek féltékenyek? Nem esik bántódása az én két kedves emberemnek? A Nauni szemében öröm villant, hogy nem lovagolt ide hiába. Azután gög. Hiába. Ők a nagy füvességság legyőzhetetlen, hatalmas urai. Bezérem a nagy Dárnam kegyességéhez méltatlan volt ez a kérdés, Isteni úr. Én pedig, Dárnam második főembere, az életemmel kezeskedem, hogy a hajuk szála sem görbül meg. Már nagyon régen megtanultam, hogyha egy nauni az életével kezeskedik valamiért, azt komolyan lehet venni. Megráztam az arancsengőt. A vendégházba vezetnek hinhis. Pihent ki az út fáradalmát. Amint a két emberem elkészült, csak a szememmel kellett intenem Gamatunak, hogy intézkedjen. Indulhattok vissza.